Godmorgen og velkommen til torsdagens udgave af Euroinvestor Morgenhører. I dag skal vi høre fra den amerikanske storbank Goldman Sachs, der i langt overvejende grad regner med, at den amerikanske regering er på vej mod en regeringsnedlukning. Derefter runder vi oliep olieprisen, som rammer det højeste niveau i mere end et år, og det kan få betydning for inflationen. Vi starter dog med at høre fra en aktiestrateg hos Danske Bank, som peger på et særligt område på det amerikanske aktiemarked, hvor det kan være en god idé at købe op lige nu. Du lytter til Euroinvestor morgenhedder. Mit navn er Adam Geil. Danske Banks senior investeringsstrateg Lars Skovgaard Andersen har øje på nogle bestemte dele af aktiemarkedet, som der ifølge ham er potentiale i resten af året. Det er en gruppe aktier, der ifølge ham har været overset af investorerne, fordi at investorerne har været bange for en recession. I sådan et scenarie er fokus nemlig på de store kvalitetsselskaber. Men tiderne har skiftet, og nu ser Danske Bankstrategien et stort potentiale i den del af det amerikanske aktiemarked, hvor man finder de mindste selskaber. Det er de såkaldte small-cap-aktier. Det skyldes, at aktierne i mindre selskaber vil trives, når investorerne opdager, at aktiviteten i produktionssektoren stiger. Small har indtil videre klaret sig dårligt, fordi de bagvedliggende selskaber igennem lang tid har kæmpet med at komme af med deres store varelager, som blev skabt, da samfundet genåbnede efter coronakrisen. Under coronakrisen holdt vi os nemlig tilbage i hjemmet og købte ting, der blev fremstillet. Og efter coronakrisen så æppet ud, ændrede vi forbrugsvaner, så vi i stedet købte serviceydelser, som rejser, i, i biografen eller til frisøren. Og det ramte de her small-cap-aktier, som er blevet bumpet tilbage siden toppen. Men det kan ikke blive ved, lyder det fra Lars Skovgaard Andersen. Aktierne har været overset, fordi vi har fokuseret på recessionen, for et recessionsscenario har fokus været på store kvalitetselskaber, som kan stå imod børstormen. siger han så også her på EuroInvestor og fortsætter. Noget af det, der er allermest interessant lige nu, er derfor amerikanske small-cap-aktier. Jeg tror, det vil være nogle af vinderne resten af året. Aktierne er nu for billige i forhold til aktierne i de store selskaber, lyder det fra Lars Gorgård Andersen. Han peger på, at man som investor kan forsøge at fordele del i aktiefesten ved at købe ind i et aktieindeks. Det skal være et amerikansk indeks, der er market cap, det vil sige, at det er begrænset, hvor meget enkelte aktier får lov til at fylde i indekset lyder det fra Strategen. Den amerikanske storbank Goldman Sachs ser lige nu 90% sandsynlighed for en amerikansk regeringsnedlukning. Det skriver MarketWire. På den anden side af Atlanten der nemlig i disse dage ned til søndag, hvor måneden skifter til oktober, og en lang række statsansatte måske bliver sendt hjem uden løn. Lige nu er der nemlig ikke vedtaget et nyt statsbudget for det budgetår, som starter i oktober måned, fordi politikerne i Washington ikke kan blive enige om en aftale. Hvis ikke de som minimum finder nogle midlertidige tiltag, så er der reelt ikke lovmæssig finansiering til at afholde udgifterne herunder at udbetale løn. Og det derfor tyder meget nu på en regeringsnedlukning, peger Jan Hatchius, der er cheføkonom i Goldman Sachs, på og han tager det næsten for givet. En regeringsnedlukning i år har set sandsynligt ud i flere måneder, og vi tror nu, at odds sted til 90 procent, siger han. Selvom der er en chance for, at kongressen i sidste øjeblik kan nå en aftale om at forlænge finansieringen efter den 30. september, så er der sket få, få, få fremskridt, og der er meget lidt tid tilbage, lyder det fra ham. Cheføkonomen forventer, at en mulig nedlukning vil vare to til tre uger. Han forventer nemlig, at det vil tage noget tid, før presset på politikerne er stort nok til at fremtvinge et kompromis. Her peger han på, at manglende løn til militærets ansatte og en reduceret sikkerhed i lufthavnene vil være nogle af faktorerne, der kan skabe kompromis. En længere nedlukning er også mulig, men det hælder han ikke til. Det er en gruppe omtrent 20 republikanere på højrefløjen, der nægter at indgå et kompromis, som husets flertalsleder, republikaneren Kevin McCarthy, ellers arbejder på. Prisen på en tynde råolie stiger torsdag til det højeste niveau i mere end et år og har krydset en pris på 95 dollars Det skriver flere internationale erhvervsmedier blandt andet Financial Times. En tynd af den amerikanske WTI-olie koster således torsdag morgen knap 95 dollars, mens en tynde brent olie handles til lidt over 97 dollars tynden. Det viser data fra finanstjenesten Bloomberg. Olieprisen faldt en smule tilbage i sidste uge, men nu peger retningen igen op. Den priskorrektion, vi så i sidste uge, er løbet tør for damp, og markedsmomentumet peger på højere priser, lyder det fra Saxobanks råvarestrateg Ole Hansen til Financial Times. Den seneste rapport fra amerikanske EIA, Energy Information Administration, viser, at de amerikanske råolielager er faldet med 2,2 millioner tønder i forhold til sidste uge, og derfor er det det mindre udbud, der er årsag til, at priserne bliver presset op. Samtidig er der også den beslutning, der blev truffet tidligere på måneden, der spiller en rolle. Her melder Saudi-Arabien nemlig, at de har valgt at fastholde deres ekstraordinære produktionsnedskæring i mindst tre måneder endnu. Det var på forhånd ventet, at det arabiske land ville forpligte sig for en enkelt måned. Saudi-Arabiens beslutning betyder, at landet fortsat kun vil producere 9 millioner tønder olie om dagen. Og spoler man tiden tilbage til april, blev der dengang produceret 10,5 millioner tønder om dagen. Ifølge chefen af skal man derfor helt tilbage til nedlukningen af verdensøkonomien under coronapandemien for at se en så lav, lav saudi-arabisk olieproduktion. Den højere oliepris kan få betydning for inflationen, der er forsøgt tøjet med rentehævning på rentehævning de seneste år. Helt konkret kan danskerne eksempelvis se frem til en højere regning, når de er nede og tanke bilen. Det var de nyheder, jeg havde til dig her til morgen. Husk, at du som altid kan følge nyhederne på euronvest.dk i løbet af dagen. I dag holder vi blandet øje med kursfald i Japan, reaktionen på gen Store Nords nye låneaftale på 3,4 milliarder kroner, samt udviklingen i børsdramaet mellem Stadil-familien og aktionærerne i Brøden Hartmann. Du kan også lytte med på Millionærklubben kl. 9.06. Tak fordi du lyttede med.